Creu Roja Joventut està tirant endavant una intensa tasca pedagògica durant aquestes festes per contrarrestar els efectes de la crisi a les famílies del nostre entorn. A més de la campanya de recollida de joguines, l'entitat està realitzant diverses activitats emmarcades en tres àmbits de treball, els centres educatius, els actes populars i els centres d'oci. I és que des de l'Associació Juvenil de Creu Roja s'ha puntualitzat que les principals necessitats de les famílies són les relacionades amb el menjar, la roba i el material escolar. En aquest sentit, en recordar que un terç dels nens no poden menjar ni carn, ni pollastre, ni peix, com a mínim una vegada al dia, que una de cada quatre famílies no pot pagar el menjador escolar i que prop d'un 30% dels menors no disposen de dos parells de sabates adequats ni de llibres adequats per la seva edat. És per això que un punt important per la divulgació de valors són les escoles de la vila. Així ho ha explicat el portaveu de Creu Roja Joventut, Tiana Roger Jona ja que estem a la campanya d'una joguina, a partir de jocs i explicacions molt lúdiques, s'intenta conscienciar els infants i els no tan infants de la importància que té tenir una joguina per Nadal, que tothom pugui tenir una joguina, i de que tenir moltes joguines no et fa ser ni millor ni pitjor que els demés. O sigui, tenir 30 DS no ets, no ets superior al teu compari, que potser només té un puzle. Aquest any la nostra societat torna a trobar-se en una situació econòmica difícil. Això ha fet que el nombre d'usuaris i usuaris de Creu Roja s'hagi vist incrementat i és per això que la campanya d'aquestes festes no només es volen adreçar als infants, sinó a tota la ciutadania en general, organitzant activitats en llocs com el Casal d'Avis. També consciencials que no són tan infants, com els avis, els tiets i els pares. La importància que també del Nadal, la de que no totes són les joguines i de que no tot és físic, sinó que també hi uns valors i transmetre aquests valors, perquè creiem que transmetre aquests valors també és important. I llavors els actes populars, la Creu Roja, l'acte popular més important que celebra el dia 18 de desembre, que celebra la Fira d'Analbert i allà Creu Roja té un estat muntat, es podeu trobar per altra tramvia. A la Fira de Nadal del proper cap de setmana, l'estam de l'entitat servirà també de punt de recollida de joguines i és que Creu Roja Joventut també ha volgut destacar que en moments de crisi, els infants que viuen en situació de pobresa o d'exclusió social es troben davant d'una situació de pèrdua d'oportunitats i davant d'una societat menys capaç i menys cohesionada. És per això que des de Creu Roja Joventut creuen oportú activar tots els recursos necessaris per incidir en la millor millora d'aquesta situació. Ràdio Tiana, serveis informatius.